قران محترم واریدونکو د مولانا زین الله سیب دوره تفسیر قران 27 سپتمبر 61 چې مسجد امیر ماویا محله خټک سولډر کې په اگست 2008 کې شहीर تدید الميلاد په تیاسات ای بشاادی توید سنت 61 اینڈ سیډیز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازان نزدې مین چوک جنگیرار روټ سوابي پرپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر اکلی مدتوحید دا وکولو لیلناس حسنا وای خلقو تاکلی مدتوحید واقیمو سولاتا نو دی بدا سنو کولو دا منتو ملاوی واقیمو سولاتا فابندی کوی دل مانزا سمطلبو یعنی بدنی بادت کویی وآتو الزکاة والکوی زکاة مالی بادت کویی سو ما تولیتم بیا تاسو رو گردانیو کا لگو تاسو نو نکا او تاسو مخڑا انکی یا یا تولی دا یا اعراض دی اعراض صفت دزلو دی خوا اعراض پزلسر تاسو آوڑے تولی پیل اجساد جسد سرم تاسو آوڑے شاکوی دینتا و ایز اخذنا میسا ککم چکلا منگو آغستا تاسو نو آدستا تاسو لا تصبیکوونه دما کوم نه به توی د یو بلې والله توخری جوونه انپسا کوم او نه به وباتې یو بل لره د کوورنو ستاونه د یو بلنی به نه تو. د یو بل به د کوورونه نوباتې او دی دا نندا مسلمانانو کنرالیونه د یو بل تې شوي. سونه پرووجان غریبانان اوجلې شو سونه پلی ترونه سونا مجاهدين رونه اوجلی شو سونه طالبان رونه اوجلی شو سونه طالبات اوجلی شو دا یو بلونی تو یو نو یا او کو پر خله جایه تماشا کوي او الله یحسان وک تمون پملک باندې چې کم پر اون مسلطو الله تبارک و تعالی اغا روکو الله دې ولا سزا ورتي الله دې تاسو نفريدي ننو واه کوچټي ورکه کوم ته الوی خبر یو کې که بس زماره پاکستان نه چټی ویا الله پاکا خو نور مجاهدینو ته پلاڅ باندې ور ولې مسلمانانو ته پلاڅ ور ولې او چې خپل لړونه پس پکې ځکه مسلمانانه ډېر زیات اوه پریشان کړی دي ډېر مسلمانانه جوړولې وو وای اخذنا میثاککم لا تصفیکون دماءکم خپل کارو وکرا ها پرويزا اخلاړو جرنیلو ملک خفری خواد الحمدللہ ثم الحمدللہ علی ظالم تباش ہوا یلحمدللہ زمون دمل پاندی دی اللہ پاک نور حق پرستا دیندار حکمران مسلط کی زمون گ ملت دی اللہ پاک خیر کی زکه زمون گ ملک نندا دا امریکینان پا پیندره را راگیر دی زمون حکمران او تم چلنه ور دی اللہ دی ناران او غیور حکمران مسلط کی چې مریږی دی زېخپل کارګه تاسو کولیا سړیا ورنا دا مجاهدیو ته د امریکایان پرېدي ا زمونږ د پاکستان پوځ ته د امریکامهامو پرېدي چې د وی څه حشر کړيو مسلمان کی ایمان شتا د پا پاکستان پوچ پورت کې ډیر ناران او غیور ਕਰਨي لا شتا پې کې ډیر ځته جنې لنګ شتا هغه ایمانوال دي مجاهیدین خلک دی په مصیبت دا دي مونږه خپل میث کې آرام کو ورنه امریکایته برطانی برتانیته ګورا ایو ای جدي دا اوسا ما یاره عمر دا عمر ابن موری مولا عمر اغي باندې اینه میتیازی زی ایو مسلمان نه دونه یریږي او نن افسوس دا مونږه پدان پوینکو مونږه په یو بل کې احتکو خدادا کورونه استلو دا دا با اول غریباران زنانا اغي را رواني چار کور کې پټه مونته چا, چا سادهر مونته او اغي ځان دا کورونه ګوري کورونه وطن دا د کورونه استل الله دې تاسو مکه وي غیته ویلو دا نن مونږ کرامو ثم اقرتم بيعتا سو اقراروك وانتم تشهدون او تاسو गवाويه ثم انتم ما اولاي بيعتا زدا کسان وجلم يو بلرا او سمو یودلا دا تاسو نه کورونو دا, دا دینه تظاهرونه لیم بالاسم والعدوان مدینه اوس او حضرت سیدو د دې مېس کې بجګړې د دشمنه رالې د دې خوا کې بنو نذیر بنو قریزه بنو قینوکا آبادو دا بنو نظیر دوستان د حضرتو او دا قریزه چې دا دوستان د اوسو چې کله باد اوس او د حضرت مېس کې دګړې رالې پې کې به قتل وغارت رالو د کورونه اخراج به په جوشو د يهوديان دا کملوی جماعتونه شو دا مشران جرګمار مشران جرګمارو دې به توګه دی به د خپلو دوستانو سره معاونت کول او درنګي قوم دی په کورونه مستو دی په جګړو با م ان او ټی کله با په دې کې کم خلک کې زیان شو دا مشران با اوله ګرځاجرګي والا دینه به چنده ماند او کا په دې به تنو هغهستا چې اوس تاسو موږ رو او تاسو موږ دل ناراضه دو نه دې به په سي به بلایي تنو هغهستي پس په <سلب> مسال ته مسال شپته زره په تیواغه یي بری ممتاز او آزادو نو 3000 روپے به دا, دا دی په دیه د خلاصو لپاره ورکی او 50 زره به خپل میث کی تقسیم کی خار تاسو هم داسي یو او, دا او تخرجونا فریقا من دیارهم جرګي والا سره د الله امدادي کما جرګو والا په اخلاص سره په روح کې ناصر هغه روغه شویل دا جرګي والا په لکه دارا غي شبي دي د لکونو مګونو خبره پګي کیږي راشه 50 50 وتر خبر او کا یا راشه ون 3 کې وتر خبر او کا هغه روغي سمينه فری بیا او دا سونه تر روغي جرواني راروانی شي دا هم پدي و جرواني دي اخلاص بچي نه يو ثم انتم هاولای بیا تاسو دا کسان شو ظلم او خپل و او ظلم او یوبلرا او استلا تسیو دلا داوینا د دا کورونو داوینا تذوا هارونا ليهم مدد کوي دا یو بل تر دا یي مقابلہ کی پکار د ګناو د زیاتی کی ازم اه ګنا ته وای ما kana muharramul muharramul jins chira gi jins harami la kasirko la sharabu la zina au udwano che jinso be haram ni yo osri paai ki da hadd me tajawuz ki ta kayo sadi salo rakata muskid دا ماخران دا دریو رکاتو پیسا لور رکاتا کئی نو دا موس خوشتا جنس خودا مانزشتا و دا پی دا یو رکات دا حد نتجاوزو گودی دا عدوان وی با الفازی دیگر اسم شرک عدوان عدو اسم او عدوان بیدتا تزوان حرون علیم یا عدوان اسم راضی پا حقوق او عدوان په حقوق العباد کی و اییا توکم اصارا کراشی تاسلقی دیان اصارا جمع دا اسیر ته تاسو خاطه کې دې یاد راشي نو بیا ستا کوي توفادوهم جرمان اور کوي تاسو داغي د اخلاصولو لپاره یاره چې مونږو دې لپاره منډ تلو اخلاصوي د جیل <سؤال> نه اخلاصو او دا تو دا کو دا تاسو د کلي نه ایستولې د کلي نه دا ایستاله نو حرام کړی او تاسو یاره الله پاکو ویلی چې دا دې را اخلاص کې اوزم ډیرو یاره داسې ډیر یاد فرکارې په دې کې دي دا ثوابونه په کلي هديغه یو بل پرسته ماته لو الله تفمای افاتومنونا بی بعدل کتابه ایتاسو ایمان ورای پبا دی حکم ده کتاب انکار کوی د بازونا چکم ز کیستا خین ول تخودش پیو چکم ز کی طالب یا ذمیر راجی کیږي غی انکار کې فما جزاؤ بسرا بدلار اغه چا یا نه دا بدلا یا ما موصوله یا ما استفامیه یا ما نافیه ہمہ جزاؤ بس دا بدلا کیا ندا بدلا دا جا چھی ویکو تاسو ندا کارو شی با دی منی او با دی ن منی الا خیج مگر سوائی پجوند دنیا کے پر دا کیا مت کے با جزاء عذاب تا ردی اللہ نہ خبر ہا داسنا جتا سوے کوے دا گسانو جو ور کروا جوند دنیا بدل الاخرت کے پک بن جی دین عذاب نہ بہ اندازو ولقد اتینا موسل کتابا دې څنګه څلورم خطاب ذکر کیا پدی کې کی دا ذکر کای چې د انبییاء او سابقینو نه انکار کوو هم من انبیاء ایس سابقینو په تحقیق سره ور کړو موسی علی او پرله پسې مور علی ګلی وروسته دغه نه غړ پیغمبران ور کړو مونږه عیسی ابن مریم ته البیناتو قرادله قران کریم کې د بل پیغمبر سره ابن پلان ابن پلان نشته عیسی ابن مریم گوادی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی په خپل قدرت سره بغیر د طاره پیدا کړو عیسی ابن مریم او کی ذکر ذکر کی. کی ابن مریم قران کې ځکه ذکر کای چې عیسایانو په عیسی علیہ السلام کې د الوهیت سپات ګڼل او الله وی عیسایانو وی عیسی ابن الله قران پرد کې نه عیسی ابن مریم که څوک دا پوښتږي چې عیسی علیہ السلام ته په قران کې اول ابن مریم ویو دغې جواب دادی 이사 야 نبی عیسی ابن اللہ دی ردتن عل النصارى ار دې کې لو عیسی ابن مریم جواب پوښي و ینه مضبوط کړو موږ دلاره په پریتی پاکی سره آیا هر کله چرابه اي تاسو له پیغمبرو هغه سوچ نه به وخت تاسو ورونو تاسو بدان غټو غنو پیغمبر بوليو خبروګه تدې له بنه وخت نو دې بدان غټو غنو ففریقا منسوب دي وَفَرِيقًا كَذَبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ آ فَفَرِيقًا مَأْخُولٌ بِهِ لَفِعْلٍ مَهْذُوبٍ كَذَبْتُمْ فَرِيقًا كَذَبْتُمْ فَرِيقًا أَوْ تَسْبَأُوا يَدَلَ دَرَوُجَ نَكَ أَوْ تَسْبَأُوا يَدَلَ دَرَوُجَ نَكَ وَتَقْتُلُونَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ فَرِيقًا بَلَأَدَلَا چ بچا به وڅو شو هغه به قتل کړي چا بچا به وڅو نشو دای تخزیب به وکړو اوبه بدنام کړو لکه څنګه چې علامه ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ هغه د انګریژ خلاف jihad کړو او د تاتاریانو مقابله کړو او دی پاجیل کې وو چې کله تاتاریان مسلط شو بچا ته وي ته علامه پر دې د تیسره نظر وګورم هغه تاتاریان یو تختول بچا بیا جیل تک او علامه ابن تیمیه بدنام کړو دا مجسمه دی او دې دان منی دې دان منی دې دان منی داغه علامه ابن تیمیه جنازاره رجل نه وتلی وا دا رنگی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ هغه جیل تا چولیو او پسې جیل تا چول لګدام ته کت پکار دی بادشاہ ته مشری ور کولا بادشاہ او ته قضا ور کولا غیب نکم مشری زنکم اهدینا له او چه کلید آغی نه انکار کونی مام ابو حنی جیل تکو جنازہ ابو حنی پاکا بلاخر جیل سه نکلا دا پا هغه آغا اقتدار ناغستو ویداغشان تیزا ما تا اللہ اخپل اقتدار را کرده دی دارنگی شای اسماعیل شاید رحمت اللہ علی آغی شاید کو سید احمد شاید شایدم کو دین مقی جی پی واس نون بدنامه پی را گولی دا په هر دور کی کی فف وَفَرِيقًا تَطْغُونَ وَقَالُوا أُذِيبُوا وَلَا قُلُوبُنَا غُلْفًا زُنَا دَمُونَګا ډګدي دایلمنا یا دمونګ زونه په پردو کې دروازه مانی لږا غُلْفًا یا غُلُفٌ کچرتا غُلُفٌ شی جما دغلا یعنی زمونګا لوخي دایلمنا ډګدي بللانهم الله بلکی دیرالا الله په لعنت کړی په سبب د کفر ددی فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ او بس دییر لکغی دی چې د ایمان ډړي یا دا قلیاً صفت د ایمان دی یعنی لږ ایمان ډړي او اکثر پیغمبران غمان نهنی دو هم یا دا سفت د ز دی یعنی لږزه ایمان ډولي یا په مَا يُؤْمِنُونَ په لږ ایمان ډړی دلم معجاهم نه پنظم ختاب شو کوي پای کې دا ق ه د ک کوي ان کار سورت البقره لوري سيرا اولی سکه اسباده توحید غدری بابره اول باب کی شل ایتونا بیا دویم باب کی داوره توحید پدریم باب کی خطابات بنی اسرائیل سره اول خطاب کی تن یامتونا او دعا ذابونا بیا پدویم خطاب کی د یهود و د ابا و قباحتونا بیان شو بیا پدریم خطاب کی ان انکارهم من الاوامر و اتیانهم بالنواهی او صلو رم خطاب کی دا ذکر روکو انکاروهم من انبیاء استابقینو و آخر دا وانان الحمدللہ رب العالمین ټول ملګری دا اعلان اورے انشاءاللہ نن ماسو تنبا حضرت شیخ مبتی عبدالسلام سے آغی تشریف روڈیزل تا کی ماسو تنبا دا غی بیانوی بی نو ملگری پا شوک سرخواوشا ام وقتی دے کم ملگری دا کلی دا رسی دیش نزان بیان ترور سوے بلدوی خبره د کلی کی خوښه کې خپلوانو کې رشتہ دارانو کې اکثر غمونه وشي چې اونږه مونږه په دوره‌باندي او سارنه مطالعهي دورې ته مونږه دعاګانو ته جنازې ته سم شو اې لپارهم کول کولې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي درېندل تازهون دي محلکه یو زنانه دا, دا چې درس به نور کل ډېر په شوق سره اوریدو سګل هسپتال کې دي سوه میاشتې وشوي اې لپارهم دعا کول دي شیل اللہ پر ایتا صحت کاملہ عاجلہ نصیب کی بات باتن یامتونا او دعا عذابونا ودویم خطاب کی قبائح یهود ذکر کا در قبائحتونا دمشرانو او صلور قبائحتونا دا غید کشرانو دارنگ در ایم خطاب انکاروهم من ال اوامر و اتیانوهم بالنواہی چی صورت اللہ ویلیو چی دا کوی اغیر نکول شا اللہ و لوی دا مکوی نو اغیر کول فصلورم خطاب کی دا ذکر کوي چی دید مخکنو انبیاء لیموسلام نم انکار کاؤ دا ای تک زیبی کاؤ از دا دی زینا پینزم خطاب از دا دی زینا دا ولم ما ذکر دا پینزم خطاب پدی کی دا ذکر کئ چدوی کتاب الخامس پدی کی دا ذکر کئ انکارهم من هاذ النبی تدوی د دې پیغمبر نم انکار کئ یو عادی د مخکنو انبیاء له مسالم نه انکار نکاو بلکې د دې پیغمبر نم انکار کئ حالا ان کې د دې حال داو نبی محترم صلی الله علیه و لانو پیدا شوه و دې په کتابونو کې دا غو تذکرہ د په বাহাদুরی د شجاعت او د دل استليو نو کله به د دیده مشرکین سره جګړه رااله نو دیبا ابیتم ذکر کل او دعاګان به وختي چې الله زر غاغیری پیغمبر راوړي چې مونږه په دې کافرانو باندې غالب شو انابیه رحمت و سلام پمرګرتیا کی د جکل پیغمبر علی السلام الله پیدا کو الله تبارک و تعالی اوت نبوت ورکو دی له مطلب بیان کرو دی بیامن کارو کو نو حال اذا او ولما جاءهم کتاب من عند الله ولما اوهر gala ولما جاهم چهرکل رائدویتا کتاب من عند اللہ دا طرف دال لانا مسود دقل ما ماما هم تذدیق ان کے ادااسو چدیس رو ولما جاهم کتاب من عند اللہ چهرکلان چه رائدویتا کتاب دا طرف دال مصدقون تصدیق کونکیو دعا سو چی بیسا او وکانو من قبلو او دی مخید پیغمبر دی راتلونا یستبتی ہونا طلب دا فتح بے غختو پراتلو دا پیغمبرو پا مقابلا دا کسانو کی چی کفر کرو یستبتی ہونا باز مفسرین ذکر کئی یستبتی ہونا یادا سین زائد دی مزید پا مانا دا مجرد سرا دا معنا مانا بداشی اے يفتحونا دا يفتحونا مانا دا چی دیبا کافرانو بانی دا خبره زاہرولا چې عن قریب پا دیکی او پیغمبر رات دنکی دی يستبتحونا پا مانا دا يفتحونا سرا او دا مزید پا مانا دا مجرد سرا يفتحونا فتح يفتحو کولنا ظاہرولا دیپا کافرانو دا خبر ظاہرولا شان قریب پا کې کی پیغمبرات لوالا دی او دا تفسیری روحلمانی تفسیری کشاف و تفسیری کبیر دا خبره ذکر کردی دا وَكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَبْتِحُونا دے مانا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَبْتِحُونَ دِيو تَفُوس نکول معلومات بهکول لکافرانو نه به تفوس کو يا يستبتحونا بلما نا يستمدونا فتح او مدد به وختو د کافرانو مقابل کې د نبی رسول الله صلوات والسلام د به اسد مخ کې د نبی رسول الله پنوم باندې وکانو من قبل يستبتحونا او دی مقی طلب دا پتہ بے کو پرات لو دا پیغمبر دعا بے کو لیا اللہ زر اغت اخیری پیغمبر راو لے گی شمونگ دا اغت سر مل گل کیاو کو او مونگ دا دے کفار سر جنگو کو, کو فلمہ جاہم بس حرکلا چراغ دیلا پیغمبر ما فاغ سی پتونو عرفو چی دی پی جندا چی دی پا کم سی پتون پا تورات کتے نبی علیہ السلام لسطل ہوا او دی پیغمبر کی کې صفات هغه سفات نو دی بیام ک فروبې بی پاغ دغنین کارو کوو نو ماخذ د خطاب ختاب ک فربيی چې ان من حظ نه بي ګوره د پې غبره من کار کوو چې د پې غمبر ان کارې کوو په لا نه الله ل کاافیرین په د الله په کاافرانو لا الله د رحمت بیسا مشتا رو بی ہی انفوسا هم ناکار دی آغا سیز دیر بد دی آغا سیزا چه حرس کردی دی, دی پای سر اخفل زانو نا چه دی دا اغی بدلک اخفل زانو نا حرس کر این یک پرو داچ دی کپرو کو پاگسا انزل اللہ چلا دی نازل کردی دا زد اولیو او کا انکار اولیو او کا بغیان دا وجی دا زدنا زد پا خبره شی بی ما انزل اللہ ایو نزل اللہو دعا چه نازلی اللہ دقبل فضلنا پاچا چه والی دقبل بندگانو نا تدیو خیال چې د داخیری پیغمبر راضی نداو بن اسرائیلو کے راضی اگا اللہ تبارک و تعالی بن اسماعیلو کے رو لے گا ندیوی چه ولی بن اسرائیلو کے رو نلے گا ندیو الله سو رو من یشاو من عبادی دا اللہ خرا کم بندگانو وته الله نبوت ورکې چاله پوهه د قران ورکې سو قران ته کې نه يې هغه ډېر بیا تخلقه خدا خو خدا الله دا چې پچا کې نه ابتي ا خلق الله خپل دین لپاره د انتخاب کړي نو دې زدن و فوا او بغضبنا لا غضب هدي را ګر شو په غضب کې د فسد بل غضب او د فاراد کافرانو عذاب رسوا کونکي وإذا قيل لهم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ شديده په کلو په دې قران ایمان دروله نو دی به موږ قرآن نه او دا قران کریم نه چې علاوه کوم کتابو نه موږ هغه منو یعنی موږ تورات منو نو دلته ورته الزامي جواب مور <تصفح> او تفسیری جواب مور کوي وإذا قيل لهم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ او چې هر کلا بو گلی شو دیتا ایمان دوڑے پاغسو چه اللہ دیرالی گلی قالو نویل بدی منگی مان دوڑو پاغسو چه منگبانی نازل شوی انکار به کوو بما دا غسنا چې اہو چه سوابو دا دینا دینا ایلاو کتاب نبے انکار کو حالانکی دا کتاب حکو مسود دقل ما ما هوم تذیکونکو ادا سوچ دی سراو خانو جتا تاسو ائے چې نو امنو ما انزل علینا چې مونږ ایمان وروه پا سوچ مون ته نازل شي وی دی دا تاسو رجه کم کتاب نازل شي دی نو آیا پدې کې دا خبره شته چې تاسو چی پیغمبر و وجنه پیغمبر څنګه وجنه حالانکه دی پیا یو یو رس کې سلويخ سلپس پیغمبرانو مجری دی ښا وَيَكْبُرُونَ بِمَا وَرَاءُ دِينِكَ ارْكَادًا وَرَاءَهُ تِسْعَةَ وَبُدَدِينَ وَهُوَ الْحَقُّ هَلَكَ دَا حَقُ تصدیق اون کې دا کتاب چې دي سره او قلت ورته وای دا الزامي جواب دي فلما تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ تَسُؤْلُ دَ الله, اللَّهِ پیغمبران وجلل مخ کې د دینه کې تاسو ایمان والے ولګد جاءکم موسی د دې نهش خطاب چونکې دا ختابات ستو په دریم باب کې نو دا واش پګم خطاب دی پش پګم خطاب کې د دې مخکنو ختابات یو حاصل ذکر کړي د کاول خطاب کې اته نعمتونه او دعا زابونه نو دا یې نه بلکله ذکر کړي دارنګه بیا په دویم خطاب کې دایي اغه قباحتونه ذکر کړي نو پدې اخیري خطاب کې دا غټول مخکنو خبرو حاصل خلاصو ذکر کئي ولقد جاءکم موسی بالبينات او پਤਾ چې سرار اغلی او تاسو ته موسی عليه السلام په کار د لایلو نبياتا سونو له خلرا خلرا ثم تخصتم اجلا بتا سونو خلرا الهن پخداي صفات مرګدا نه چې څه غیره ونیو سوم مت تخستم العجلا نبي عطا سونیو اس خيله را فضاغ نه پخداي يسرا وانتم ظالمون تاسوي ظالمان تاسوي مشرکان وا اذا خذنا میثاککم الکیم خبر ذکر کړو جدی وادي ماتولي دلته حالات ذکر گئی وا اذا خذنا اجکلم گا اغستا تاس او پورتکڑی موز تاسو د پاسا ات تور دا غره اغا غره کوهی تورا د تور باراک علماء جی کوي اسم جبل مخصوص دا او خاص غرنم ده چه موراد داغین جبل سینا ده خضون مخی قلنا مقدر ورته موورتوی خضون اونی سے ما اغا احکامات چه مو در کهو تاسو تا بی قوطن پا مضبوطیا سرا واسمعو او ووره نو دې سкол هغه الله به غره پورته کړو او دا عرب عد طور دا پورته کول د دې غره دا زو نن نو دا حقيقي ښه بعد خلک وی کنا چی دا اصره دې خیال ترات لینا په حقیقت کې الله تبارک وتعالى دی باندې دا غرونه را پورته کړو او دې په احکاماتو کې ډل بډکول او اقراف الاحکام شته په شريعت کې یو اقراف دین دا یو اقراف الاحکام دا اقرا بح دین دا مطلب چې ته په یو سړی اجبار نشي کولې یو سړی نشي مجبورولې چې شابه ایمان قبول کا کریمه وای کله یو سړی کلمو ویلا دا اسلام کې دننه داخل شو د بیا د هغه اسلام د اصولو او د ډیسپلن خیال نه نو بیا هغه باندې اجبار شتا کاغلا کې اجلاس پر کول دشتا که zina کوي نو پکانو وستر شتا ਸੰسارول شتا دوې په کار ول چې نو دیبان د دی الله تبارک و تعالی غر پور دی کو تاله غ غ را پورته کو نو نه منو خوړې بهوه س نه فرمانی کوخه دا د یو کارو سیان نه خبره خو اورو س نه خو من نه چې خدا خ داسیې راغلی چې اوروډره ساه م مااس نه موو ماوت نه مو اورټ موو نو اسنا شومنګ وای شو او اورو او رو و منو ینا الله دې موږ ته اورې دوه د منلو توفیق نصیب کړي اصل خبره دا الله د دین خبره اوریدل اور منل دي چې څوک دا سې قیداره صحابه صفت دی دي جن کې برکت دي او چې نه صرف اوریدل اور منل نیو دا هود يهودو کارو قالو نو دی ویل سمې نا موږ اوریدو واسوې نا موږ نا کا و اشربوا في قلوبهم العجله واشربوا اودنشيو سكولشيو ظلم د دې کې العجله څه مطلب اشربوا في قلوبهم حب عبادتي العجل اشربوا دنشيو فضلون د کې محبت د عبادت د سخيغه بس د سخيغه عبادت او ورن نشيو نبہ دیبه نبیانو ورو خبرو ترنو کولو اک کس خت سجده اغا اغه به خوغه څنګه باندې سون الله یې سان کړي تبارک و تعالی دا ایمان د عدالت نو نصیب کړي سپته د ډیر خلکستا اک د سخو اور دا اور دا دا دا دا دا دا او د غواګانو او د سپیا کو تعظیم کوي غره شوټو تعظیم کوي ډیر پاداب سره د صفیا کې شوټی دی چدا دا د غیدخته سټی دا کس خيتا غوا تا خ دې وې دا اقل د مشرک اقل ني که کمکه سره شرک ایو الله نه منی هغه خو قلنی او لکه غوا بسنګ علاج شي سخی بسنګ علاج شي چا څنګه می چازم کایو هغه سوټم کایو فراکم کایو هغه وازونو کوخته پاک داسې نه او ذواللہ په دې علماء ذکر کایي چې په مشرکې اقل ني څنګه د جاهلیت په زمانہ کې اسه کسانو او ځانبه خدایان د مختلف حاجتونو لپاره جوړول لته بو د لپاره د توخو د لپاره دا سر هوږ د پاار جوده نو هغوی چې ک او دا رنګي چې کله بیا اغي سره خپل پلاره باندې دا خوراک سامان ختم شو دیو بدهس بوخرو بیا تکا یختي خویدي چې په او ته ضرورت کې پکار راشي بیا ر خپل وخت نه کله وګرا شو کوله اخ وړلې کله ته پوزا کینګ کله اخ وړلې نذ اوس لکه اقل دي یو سړی پ خپل وخت باندې شروع کړی هغه خوري بیا را غا داور اغه شاعر اشعار ویلو اقلت حنیفت او ربہ زمانہ تقاہوم والماجا ا حنیفہ ک بلیغه پخپلخ د ژوروګه پخوارات چې کلو گیشو د دینونو تر اسیا محبت دن نو اقل مخوشه اغه اقل ختم شی چې کله انسان اغه اقل اول شی اغه د الود شی اغه بیا د صحیح خبر ادراک نشي کولې غته ګناه غندو انا فرمانی اغه شرک ارسمو ریواجو پای باندې بیا دی مرګ کی کنه توله بیا وای دا ګناه دا مکو په دی الله په کی الله تعالی په سنگ مخامخ کیږي د غړ کې هغه د نشوي په چا پهړه محبت د غیر دن د نشوي پس ټول شپورس پای کې پروتي کله بیا د غیر الله محبت کې کله سګریټیز کې کله چرسنس کې کله شوقګری کوي او شریبو په قلوبهم العجل نکیا محبت ور د نشي وَيَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ زَكَوْي إِذَا مَلْقَلْبُ إِذَا مَلْقَلْبُ أَشْرَبَ حُبَّ شَيْئِنْ فَلاَ تَعْمَلْ لَهُ إِنْ خَسَّ انْصِرَافَا إِذَا مَلْقَلْبُ أَشْرَبَ حُبَّ شَيْئِنْ فَلاَ تَعْمَلْ لَهُ إِنْ خَسَّ انْصِرَافَا کړه زګر یو چې نشو بیا دغه هغه د اړولو امید مسا پدې اوځدې لکه چې یو د الله تبارک وتعالى لوهيات د الله محبت د الله جمال دا الله کمال د الله سپاس دې لکه زیور کول پکاري چې پدې لکه یو د اغلوي ذات د اغلوي قدرتونو او عالم مولانا تاسو ری چې نظام غشلیا یا خوشاله اطمینان بي پږي او کنه دې لکه د غیر محبت را دن شو بیا پریشاني دي بیا بخوبي ده بیا شوقيري دي لکه د مون حضرت کسی حاکی پہ مت خرخا مت کر خاک اپنی زندگانی کو جوانی کر پیدا اس پر جس نے دی جوانی کو تارہ چارہ کلی دا گل پشان جوانی در کڑے دا دادا اللہ را پراہ لگا وڑا تو پخورو دا خپل جوانی خوری کے واشربو فی قلوبہم العجلاء کلی جوانی تھڑے ہوتا حیران شی پای کی انتہائی کل استعداد کلی صلاحیت قوله زہانت خو بس پزل زینو کدایا استعداد خرابيږي ایس دغه یسر ورو وخت قدرنی د خپل عقل قدر ورسره نی واوشربو فی قلوبہم لعجلہ او د نشوی وډنو د دیتا محبت دخی دغه سخی د عبادت محبتو به کو प्रेम په سبب د کفر د دیสารه قلوایا اے نبی رسول الله دیر بدیا عزیزم جو کم کې تاسو لا پیسې را ایمانunstاسو کچره تاسو ایمان والے قول یا اے نبی رسول ان کانت لکو مدار الاخرتو عند الله تو ورته وایا اے نبی رسول دی هی مونږ ته جنت کې داران یو مخ کې تیر شیو چې الا ایامم محدودا قل توایا اے نبی علیہ السلام دي توایا چې تاسو موږ بجنه تزو نو تاسو لږه د مرگ ارزو هوکېګا نه ده نو تاسو دغه اعلان د مباهلي دی اصل کې قل ان کانت لک مودارل دا خو دي ځان د جنت کې کداران حسابولو نو پدې کې اعلان د مباهلي وشو ورنه حدیثو کې مننه راغلی دا چې تاسو کې دیو تن د مرگ ارزو نه کیخه په کډې ډا شروع نه خويندې الهغه انده حالات پر راشی تکلیف مصیبت پر راشی نه پ아이 کیری مرګ واڑی دا مرګ وفتونه حدیثو کې من راغلی ده ها ډیر پریشانې تړی نو دا ویل شي چې الله پاکه کما ته پر پر مرګ کې خیری نو مابانی د مرګ پیسې لوکی او کما ته پر جن کې خیری زکه اوګد عمر دا لري لوی نعمت علما ذکر کیو دا وخت میلا دل دا یو نیامت عظمار او غنیمت کبرا دی لوی نیامت دی عظیم غنیمت دی دا ها یو صورت تا کله انسان پريز له باندې دا الله تبارک وتعالى د ملاقات غشوک غالب وی مده ته پدل کیږي الله تعالی او نشنای شګ دی اډیل کم خلکی دا فضل باندې دا الله تبارک وتعالى دا لقا دا ملاقات الله سره ملاوی دوی یو شو کې غالب دي نو پدایسه یی دوی یا الله ما ما ځان ما ځان ته زرو غواړي ادي صورت کې جایز دي خداو اعلان د مباحلې و دیتا قل توایا ای نبی رسلام ک ویتا خدا پاره کور د اخرت پنیز د الله یوازی سیوا د نور خلقنا فتمنو الموت نو تاسو ارزو کې دا مرګ ک چرته تاسو رښتینی یا او هرگز دی تمنا نکید د مرغ هسکلا ولې করতوت ادا سيدي اعمال ناکره ادا سيدي ولای یتمنو او هرگز دی تمنا نکید د مرغ هسکلا پس اوب دای چ مخکی لګلی لا سنو د دی ولع علیمم بالظالمین او الله پوري پزالمانو ولتجدانهم ا حال ذکر کئي چې دې ما مر څنګه وایي دغه د دنیا په جون دونه زیات مایندي چې کله یوبل سره مها مخ کیږي یوبل توی عيش 1000 سنه کله زرقاله است عمر شيخا وا لا تجدانهم هزار سال زنده‌باشي زرقاله تو ژوندې وي وا لا تجدانهم عرسن ناس علی حیا او دا پر دې خلق په وخت د ملاقاتي کلیمات هزار سال زنده‌باشي عايش الفصنا لکه څنګه چې نم دا ور کې د يهودو نصاراو عادت دی چې هر یو بل سره ملاقات کوي نو ګډ مارنينګ ما هم ګډ ایوننګ داسې کلمات دي زمونږ اسلام هم تدوي السلام علیکم السلام علیکم دا ګډ مارنينګ او ګډ ایوننګ دا د يهودو د نصاراو ا کلمات دي بل اوسوج پکارد دي چکه دا په دین اسلام کې په وخت د ملاقات په وخت د خبرو کې جامع کلمات شته نو مونږ اولې هغه کلمات ترکو و او د غیرو په لار روان یو لکه نن سبا زموږ خلک یو بل سره د موبایل په ډیډیګون باندې خبره کوي نو هلو میلو هلو میلو یو بل ته میلو کوي اوس دا هلو مانو ایسه دا ډکشنری کې یو ګورا بے معنی لپس دې مهمه لپس دې او السلام علیکم په دی وجہ دا اسلام علیکم پزی باندې بل یو لپس بالله ګنا راخه او کته لوم بی السلام علیکم یو ته په خیر راغلی ته جی کاوی اوزه په خیر راهم نو بیا خیر دی یا ته اسلام علیکم جی مونږ لړو مخه مخه بیا خیر دے. دا دی او کړه دې سلام پزی لوم بی ته په خیره علی لوم بی سړی لګیارې ګورګی ته دینه چی چاره دا کلمات ته نو السلام علیکم داخه چاره او چی چاره خو په سلوری دا پشریات کې هیڅ ته دا لفظ ولا تجدان انهم اهرث الناس على هيا ولا تجدان انهم موږ شومان تندا خيو هغه مور پلار تنه رونه خوین دي با روزي روزي نو مور او پلار او ته کلمات خيو چوای شاو بای بای مور توای تي غايه غايه بای بای غايه غايه وتخيو ټا ټا چا ټا دزونه ولا اذی په دیوته السلام علیکم یا الله الله ولخیا سبحان الله الحمدلله ولخیا تربیت به کیدغي کریماتو اثرات دې لريات وی ولا تجدان انه ما شومې غریب کو ویل شينا فجه مور دشاله پلاته رټا ټا کو پلاته وی چاټا ولا تجدانهم اهر سناسه الاه یا او دې پلار دشا مور ته بایوګه مور ته سے دی دا ولا تجدن امخا مها وبموميت د دینه اهرس الناس زیاد هرسنا د حل کونا په جون د دنیا کې پ خپل هو د دنیا په جون عادل زیاد حريص دي ومن الذين اودع كساننا تشريكه کړي دي يودو احدهم وخيو تند دينه شو مر ول ور شي زر کالا ديو کوشي تا گي منتظر کاله مل را کلی شي و ما هو ب مزاحزی حالان کې نه دی دا او مر خللاسهونکې د لره من عذاب د عذااب نه مرک د د اومر ورکلی شي والله برم ب معی او الله لیدونکې د پاغڅ چې دی کو یا او تر دیځ پورې اوله ایستا د صورت بهقرریخ ده پاله ای کې سب کم مزمون مرکزی بیانې د اثبات د توه دا غا توحید د ثابتولو لپاره چې کوم خلکو غوره توحید شیر منو شرک کاو دې حالات بیان شو په توحید ذرايلي عقلیه په کې بیان شو دا رنګه هغه ټول داغه مالها و مالې ها بیان شو اوس دا توحید دا مونتره رسې دلیلي د رسالت په لار سره نوکه که څړې د توحید ما نه رسالت نه مڼي دی, بیام دی منی بیا هم د توحید مڼي بیا اوس مضمون د رسالت بیان آجیبان داستا دا دیز اینا دویم ایسا دا صورت دا کل من کان عدو لی جبریل نا دویم ایسا کې صورت مرکزی مضمون رسالت د نبی علیہ السلام ودار رسالت مسلہ پسند طریقے سره ذکر کړي په نبی رسول الله او سلام چې مخالکو اعتراضات کول دا هغه اعتراضات او جوابات ذکر کړي دلته کې سوره البقره کې دار رسالت دا مضمون په دي انداز سره ذکر کړي چې مخالکو په نبی محترم صلى الله عليه وسلم باندې اعتراضات کول دا هغه اعتراضات او جوابات ذکر کړي او په دې سوره البقره کې د دې نه راوالې تر دریم یې سیره سوره البقره پوری پدې کې نه اعتراضات داغي جوابات نه اعتراضات او داغي جوابات ذکر کړي اول اعتراض اے نبی دې سلام ته غړې خسلې ممتازک نه منو چې تا دا جبريل راتک کړي او جبریل جی چر تمرات تک کئی نو د پا خیر سر تک نا ایک کڑے خواه دی شر سر رازی نو مونگ زکتانا منو تار جبریل رازی یو دا اعتراض دا ایک بینز جوابو نا کئی دو ام دا اعتراض کئی مونگ تار زکا نا منو چی تر سلیمان علیہ السلام سپائی پیش کئی سلیمان حجادگرو سڑیا تا دا اغا خواب رکیا منو دا اغای جواب کئی ما ماں کفر سلیمان دਰੇ می اعتراض دا ذکر کی مونتازه کنه منو ته د جادو نه مننه کی حالانکه د جالور لپاره حوالہ هارو تمروت را لګریو ته مونږه د جادو نه مننه کی داغه جواب او ما انزل علی الملائکه ان الله د جادو لپاره ملائکه نه راري کی سلووره می اعتراض دا تاسو پیغمبري مونتازه کنه منو ته د سېل پاز نه مننه کی کله مونږ ته آیا او عدال پازمو عادل پازمو ائے الله فرمای لا تقولو را عنا دارنګې پنځم اعتراض ذکر کوي ممتازه کنه منو قلم ته يوه خبره کې کله بلا خبره کې کله يوه خبره کې کله بلا خبره را لکي لاغيره پار مضمون د ناسخ منسوخ ذکر کوي بیا شپږم اعتراض دا ذکر کوي ممتازه کنه منو چې ته هوید الله نازولي نشتا حالانکه اتخذ الله ولدا الله نازولی دي بیا اوم دا هی په ځوابونه بیا ومه تیراض دا دغه ته په پریشتیا پیغمبري واستاب پیغمبر دي موسر الله خبروږي کنه بیا بیا و هم دا تم اعتراض مې د لري خبری ذکر کړي نو تم اعتراض دا ذکر کړي چې مونږ ته ځکه نه مونږ چې ته کله بیت الله ته مخ او کله بیت المقدس ته مخ کې هم اعتراض دا ذکر کړي چې ته مونږ خپل د بوتانو د عبادت نه منکه او خپل صفه مروا کی منډه وراوی صفه مروا جي بوتان نپرا ته نمنگ تازه کلمونو په دې اسا کي د دين نه واله اعتراضات او تفصيلي جوابات ذکر کيه وو متب استازان وی د تفاسير په حواله سره شيما م زرکشیر رحمت الله علی البرهان کی لري کی چې کم اعتراضات په امبیا ر مسالم باندې کیدو دا پتا باندیم کیږي او ترز به له بدلی اغه وښي بلکل بالکل کاپيرانو خلکو کولو او نن به د اسلام د مسوانو جماع چولي او پتاه اتیرز کوي او مکه اعتراض ويخه اول اعتراض دا هی جواب كل من كان عدو لجبريل قل من كان عدو لجبريل اوایا اي نبي عليه السلام چې څوک دشمن د جبريل عليه السلام زكاه یهودیانو بنابیر اسلام توی میااتیقا من الملائکا فرد الملائکه کی سو کراوی نبی اسلامی جبریل دی بوتوی زاک ینزل بالحرب والقتال زاک <سؤال> عدونا تاخذ من دشمن د سړیا تا ته به ته ډیر زیات خوښ دی او ستاسو ډیر زیات خو درسته او خطر زده خاندازه دی خو یو ستاره استاد دی ستاسو استاد دی شریف ستاره استاد ده چې تا به 짜 بزانسر په دې طریقې سراخ نیکا اډیر خلک داضی پدی دوک شي کنه ریتا ته ډیر زیات خي او ته خدا سي او ته خدا سي احاديث او قرايي کنه اقم کستاره مغامو ته ډیر خي او ډیر خي احاديث او غيذره پخله کي تا او واشو پتا پدې څه غو مرخ کوي رسول الله عليه وسلم او مالك جبريل راضي ديوځه کدي خو په جنگ او د قتال حکمونه راوړي ځالک عدو او نړی د دشمن دي دا آیات نازل شو پدی جبريل کي سو په دې کلمه نه جبريل کې سولعات دي یو جبريلم دا ویل شي جبريلو بكسر الجيم والراء اهل حجاز والا جبريلوي لكثنج ورقا بن نوفل وی دی او وجبريلو ياتي هي هما من الله وهو يشرح صدر منزلو وروح جبريل فيه ملائكه فاعله وكان جبريل عند الله مامونا وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفء يودا جبريل ويريد جبريل جمبريلام جبريل دويم لغت پدي کې جبريل بفتح الجيم وكسر الراء جبريل فوضعن دفاعل لفر فوزن دفع عليل جبريل دريم لغت پدی کی جبرئيل پط دجم او دراسره جبرئيل فوزن دجبر عيل جبرئيل فوزن دجبر عيل لغت جبرائل جبرائل جبرائل جبرائل فهم سلورم لغت جبرائيل جبرائيل بر وزن جبرائيل جبرائيل په همزه سره جبرائيل سلورم لغات په دي پینزم لغت پدی که جبرائیلو دلام پشت سرا جبرائیلو شپگم لغت پدی که جبرائیلو جبرائیلو حمزہ او یہ جبرائیلو ام لغت پاکی جب رائیل دوارا یا گانی دی جب اتم لغت پاکی جب رین جب رین نهم لغت پاکی جب رین دا لغت دا بنو اصدودی جب نهم لعت جبرینو قل من کانا عدو اللی قل تو اے نبی علیہ السلام دیسو ایک جبریل زمون دشمن دی من کانا عدو اللی جبریلا چی سوکم وی دشمن دا جبریل علیہ السلام د دشمنیسو جواز نشتخا ادیوی دا مونگ دشمن دی نو دا خود دا دی شخصیت دی جبریل پا انہو نزلہو علا قلب کبی اذن اللہ و دا خود تا تا وحی روڑے دا ابل پا دی کی تزدیق دا خبر دی چیدی نکم مخی کتابو پا دی کی ہدایت دی و پا دی کی زیر دی تا تا بی تخو دیر خسر لی دی. استادا استاد چی دیگران دا چل دی و دا چل دی دا ما استاد کسی چل دی. زما استاد مال قرآن بیان کړی آ قرآن تم منی پدې قرآن کې اتيده هدايت دي زيرې پږي من كانا عدو لله و ملائكته و رسله و جبريل و میکالا قل و يا سلام من كانا عدو لجبريل څو کوم وي دشمن تا السلام فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ دا جملہ شرطی یشوا سوکم چوی دشمن د نو ته جواز وجه نشتا یا سوکم چوی دشمن د جبریل ملدی شپ په یا من کانا عدو ل جبریل چ سوکوی دشمن نو دا کافر دی یا منکانه عدوول د جببریله چې سووفی دشمن د علیہ السلام دا زما دشمن دی پهین نه ن د له الله قې کا یاکین نه راړی د دیجیبریله د را پلسته په حکم دا الله سره موسعدقان تدي کوونکې د دا خبرو چې مخری د دی ہدایت دی او زیره دی د فارغ ایمان والو من کانا عدو للله سوکې دشمن د الله د ملائکو د رسولانو د جبرئیل علی السلام د میکائیل علی السلام ذن د سوال لذي آیا تخیل کوي په دې آیات کې تخصیص باعد التعمیم شوي دی څه مطلب الله فرمایل چې سوک د الله دشمنی سوک د ملائکو دشمنی و پر پسیدا جبريل او میکائیل ذنا خاص ذکر کو تاو ملائیکو کې داخلو مایده دا دا فارم په پسیلو باندې ذکر کای یو وجه داز ذکر کای چې د دې جبريل جب جبرائیل علی سلام او میکائیل علی سلام په زیلت واضح شي ها په ملائیکو کې خدا ذکرو عام ذکرو خد دې تخصیص ورو سور تعمیم ندیده فارو کو تر دې هغه په زیلت خلکو تښکار شي چې د ملائیکو کې اغه افضل ملائک دی دویم دا چون کې د دې يهوديانو اغه د دشمني د جبرائيل عليه السلام سره او د ميكاييل عليه السلام سره نږدې د اعدوان ذکر وکا چې د دې دي سره د دشمني د اغنومي ور واغستو چې خپي اوسو <تصفح> دي جيڪا دي خو جبرائيل امين په بني اسماعيل باندې ولي و هي راولا من كانا ادو سو چی وی ملکو دا الله دملې د پیغمبرانو د جبرئیل علی السلام او د میکائیل علی السلام میکائیل پدی ک انسو لغت تا یو لغت پدی کی میکال په وزن د مفعل سره دا مفعال دام لغت د اهله حجاز دی یو لغت پدی کی دی میکائیل بروزن میکائیل دا لغت د تمیم او د قیس کبیلے دے در لغت پا دی که میکائل میکائل او میکائل دا امام قنبل یو دا غنیو روایت ام دی سلورم لغت پا دی میکائل میکائل په انزم لغت پدی کی میکائین په لوی اوایا اے نبی رسول سلام چې سو کوي دښمن دال الله د ملایکو د رسولانو د جبرئیل سلام او د میکائیل سلام نداء کافر دې او الله دښمن دي د کافرانو وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ او پتہ کی سرا نازل کریموں گا تاتا آیاتم بینات دلائل اِنکار انکار نہ کہی پدیسرا مگر فاسقان ندین نو تن کی خلقہ فسد چے مستعمل شی پر نو اد گناہ کی دا گناہ غلوے قسم مرادی او کُلما احد احدان او ہر کلا جی دی نو نباظ او یو ډلې د دینه داوا د شاته نباظ غرضولو تويو بلکې اکثار د دینه ایمان نراړي ولما جاوم هر کلا جبراغ دی د پیغمبر تر رفض الله نه پس دی کوون کې به دا هوچو چې دي سره به و نباظ ان بغرضولو یو ډلې دا کسانو نه شرک شی به ول کتاب کتاب د الله رسول شغانو نه نو پدی کې خدای زغنو تیر شي دې کتاب راغشت یو شاته غرزول و دا اصل کې کنایره دا ایعاراز نه او دا نبزا يم بزو دا ول ویلکی غرزول ا په طریقه د نفرت سره ها یوسیس توجه وکول په طریقې د نفرت سره او دا انګي دیو قرآن کریم غرزول او تورات نو غرزول دیو هو قرآن کریم ا ا و او تورات یې نو ورذولي اولما ذکر کوي چې ورذول د قران پرې خودل د قران دا مسترزیم دی پرې تورات لره کم سړی قران نمنې دی تورات هم نمنې نباظا فریق من اللذینا نباظا ورذو یو ډلې دا کسانو نا چېو کړي چې ول کتاب کتاب د الله رسول شا ګانو نا گویا چې دی نه پوي دا مگه هویدې پویده ولته غوادي نه پویده خپو یو ودلته ولای عالمون پدی اعتبار سره وي چې اگر چې عالمان دي او عمل پکې نشته نو چې کم علم باندې عمل نېو ګوې دې دنه پویده را جهل دي وتتبعوا ما تتبعوا الشات في نو الامل کی سليمان دا دوي متراد مونږ تا ځکه نه منو ته د سليمان عليه السلام سپای پېش کایو او جا دو د غې جواب ما کپه سمان د سولیمان د لسلام په داان کې هغه اعلم د جادو دا رې زیات خوررو حجر سلیمان للات وسلام دا جادوګران انسی او جیت یدیان کړیو دا اینې کتابونه ضبط کړ وه او غیر دفن فن کړو چې هر د سلیمان د ل سرات وسلام وفات شو. و شیطانا نو را جمع ک او چکم زه کې سليمان عليه السلام دا جادو را کتابونه د پنکړو خلکو ته ورا شو غوري دا دجدا دونه بچی کوله کنه پاواب ګرځیدو دا پیریا نه تابو دا دا جادو سرهخه یدم نو کم دې پټ کړو په دې طریقې سره نو خلقو کې ارسي شورو بیا بیا يهوديانو کې د سحر چرچا شو الله جواب ذکر کوي وا ما کفار سليمانو د صیر ګ معانی دي مفردات ی مرراغب رحم اللای کو صیر خداختته ووي دو کوور کولو ته خیفا یوسییس پ تاوی تهئ د جادو ګ اکساام دي دا مسمیر زمم دا زمم داسې زونه ټوله داره جادو اکام دي خفا صرف یوسیز اڑاول مایل کوله او په جادو کې چې اوسم بعض خلک کتابونه ملاویږ جادو سلیماني دا ټول بکواسیه دا ټول دروغ دي دا رنګی ماده د سیر په قران کریم کې تریاسات کرته ذکر شوې ده پد هول عزیز کې شاع عبد العزيز رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی د سیر اقسام پدې کې استعانت مینه الجناتی ها کمکه چې جادوګرکیږي جادو زده کوي نو دیو پدې کې د غیر الله نه امداد اخلي دیو پدې کې رونبه شرک کيو بیا پدې ګناونه سس مونته کس خبر کولا پایو زیکی او جادوګر خذوا کته نور علا کی نو غیخ پلو ک شران جادو او دا خافیری و غیره اغیله دا غی هغه وظیفه پاواله پا کوله نو خپل ک شرانو کی او کشر بیت الخلال دن نک وې ته دل تک او د ترازا او په ورو ترتیبی ولابرابر کو او کشروی زه حیران شو دل تک څنګه چللی بیا غا بیت الخلا رو نستا کې غیر او که تا پې